Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, aduce pentru toți iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu programul G022 care va debuta cu prilejul unei meditații asupra versetului 12 al capitolului 3 al epistolei lui Pavel către galateni după ce mai întâi vom avea încă un episod din lucrarea Cristinei Roi adevărata fericire Episodul din lecțiunea precedentă s-a încheiat cu prezentarea situației foarte grele prin care trecea familia Ihodski Iura, cel mai mare dintre băieți zăcea între moarte și viață într-o cameră Danish, soțul Iudcăi într-alta iar Iudca și cu fratele ei, cu Ian, nu pridideau să dea ajutor la toate cele ce erau necesare în astfel de situații foarte grele. Astăzi, în capitolul 20, subtitlul O mare victorie, aflăm că duminică după amiază, Ian pleca acasă ca să vadă de animale. Nu mai fusese acasă de sâmbătă, doar dimineața hrănise Imrich vaca și dăduse de mâncare lui Duncio câinele lui. În plus, voia să fie o vreme singur voia să se roage în singurătate pentru cumnatului, căci teama începuse trepta să pună stăpânire și pe el, că Daniș putea să nu vină la credință și să moară fără să fie obținut iertarea lui Dumnezeu. În timp ce mergea prin pădure în drum spre casă, se gândea la tot ce se întâmplase în această săptămână și îi veni în minte ultima duminică seara. Îi apăru înaintea ochilor Pavel Murtinov, cum rămânease la el pe când toți ceilalți plecaseră, și la întrebarea lui: De ce ești așa trist cei cu tine? îi povestise ce se întâmplase la ei, că îi dăruise lui Andrei fericirea sa. I-am dăruit-o lui, spuse Pavel, dar roagă-te pentru mine, căci nu știu cum o să trăiesc mai departe și nici ce să fac. Cel mai mult mi-ar place să plec în lumea largă înainte de nuntă, dar nu pot, căci ce o să creadă lumea despre noi. Cum o să supraviețuiesc? Ian își compătimise prietenul din toată inima și chiar și acum simțea împreună cu el. Oare ce făcea Pavel? De s-ar putea duce la el ca să-l mângâie? Oare ce-o fi făcut toată săptămâna? Beata-i Lenca! Dacă-i merge lui Danis ceva mai bine până mă întorc, am să mă duc la ei și să văd ce fac. Cufundat în asemenea gânduri, ajunse acasă și rămase încremenit. Ușa era deschisă. Oare uitase Imrich Soncuie? El intră repede înăuntru și exclamă bucuros, Ah, Suzanka! În cameră, lângă fereastră, ședea fata cu ioscon con brațe și era așa de drăguță cu obraji îmbujorați și cu strălucirea veselă a ochilor încât se duse lângă ea. Nu te mira, zise ea în chip de scuză, Iosco o dorea așa de mult pe mama lui, încât am vrut să aflu cum îi merge tatălui lui, dacă îl pot duce acolo. Bănuiam că vei veni astăzi acasă și de aceea am intrat că ușa nu era bine închisă, zăvorul nu ține. O, ce bine că ai venit! El îi luă mâna dreaptă în are sale. Acolo, la moară, e o atmosferă foarte tristă. Iura Lehocki mai trăiește, dar cu Daniș nu e bine. Este conștient? întrebă ea îngrijorată. I-a cerut iertare, Iudcăi? Da, a cerut iertare și lui Dumnezeu, dar nu poate crede. Apoi Ian îi povestit tot ce l-a păsat. Îi făcea bine care pe cineva căreia să-i împărtășească totul, în timp ce ochii ei frumoși erau pironiți asupra feței lui. Deodată, el se opri. Nici nu știi," zise el din adâncul inimii, ce bucuros încă te revăd." Obrajii ei se îmbujurară plăcut. Și eu mă bucur. Acasă mi-era tare frică. Aveam tot mereu impresia că trebuie să vin la voi." Pot să-ți imaginezi ce trist m-am simțit când a plecat ca luni ca să-l ducă pe Ioșco și m-am gândit că nu o să mai vii. Nu este bine că m-am obișnuit așa cu prezența voastră." Până ce dă Domnul să se însănătoșească Daniș, Iudca va rămâne acolo și eu o să fiu tot mereu singur. Mai înainte nu eram trist, acum însă nu știu cum o să mă obișniesc din nou în această singurătate. Și mie merge la fel ca și ție, recunoscuia meditativ. Pe când cedeam acum aici mă gândeam la ceea ce spuneai tu, că acum nu mai pot veni încoace, îmi venea să plâng. A fost așa de frumos aici... Micuțul dori să fie lăsat pe dușul mea, voia să alerge și întrerupse conversația, dar Ian și Suzanca se simțeau cu totul deosebit. Deodată el se opri în timp ce Ioșco se juca deja. Se oprise în fața vizitatoarei sale și se rezemă de masă. Suzanca, aș vrea să te rog ceva. Da, Ian, voi face cu plăcere tot ce pot, promise ea serviabilă. Du-te când poți la Murtinovi și vezi cum îi merge lui Pavel și ilencă -i. Sau, poate, ai văzut-o deja pe Elenca? Nu, dar o să mă duc dacă dorești." spune lui Pavel că mă gândesc deseori la el în rugăciune." Știi ceva rău despre Pavel de ești așa trez din cauza lui?" întrebă ea uimită. Spune-mi, te rog, nu o să zic nimănui." Nu-mi vine ușor să spun lucrul acesta," răspunse el încurcat, dar poate că vei putea să o mângâi pe Elenca. Ian început să povestească, dar evită să întâlnească ochii fetei. Când termină, ea se ridică repede. Și cum, Andrei, nu s-a îndurat să nu-i facă pe amândoi așa de nefericiți? Chiar dacă crede despre sine că Elenca ține la el, despre Pavel știe totuși că acesta vrea să-i lase numai din dragoste frățească. Știi, Suzanca? Andrei nu-l cunoaște pe Domnul Iisus. El nu știe cum poruncește Domnul Iisus să iubească și eu știu ce mult o iubește el pe Ilenca. Și Ian îi relată suzancăi acea scurtă discuție cu Andrei pe care o vunsese în această cameră. Dacă Pavel o pierde pe Ilenca, atunci îi rămâne Domnul. Lui Andrei, în schimb, nu-i mai rămâne nimic în această lume și cum ar putea el să trăiască? Da, dar cum poate Ilenca să trăiască?" Ian tecu încurcat și în cameră se așternu tăcere. Îți mulțumesc că mi-ai spus toate acestea," zise în final Suzanca, îl duc pe Ioșcu acasă, apoi mă duc direct acolo." Încă nu te duce," e barăi rugător drumul. Cine știe când o să fim iarăși împreună?" Suzanca se uită la Ian. O Odinioară își dori să afle cum s-ar exprima dacă ar iubi o fată și își propusese nebunatică să-l învețe dragostea. Ea nu era Elenca Murtinov să nu înțeleagă. În ochii tânărului se citea atâta dor neînțeles încât de el însuși atâta sentiment încât ea a trebuit să vadă și să înțeleagă. O cuprinse un ciudat sentiment de plăcere, de desfătare, ca și când vântul i-ar fi adus pe neașteptate o adiere plină de parfum amețitor al florilor. Și îți place să fii cu mine? întrebă ea încet. Dacă îmi place? răspunse el uimit. Când ești aici în camera mea, mă simt de parcă m-ar duce cineva într-o grădină plină cu trandafiri frumoși. Inima fetei jubilă ca niciodată înainte. Ea avea o singură dorință fierbinte, ca ian să și deschidă brațele și ea să se arunce în ele și să poată rămâne pentru totdeauna aici cu el. Atunci el n-ar mai fi rămas singur, iar ei nu i-ar mai fi fost acasă dor de el. Ea simți, înțelesese dintr-o dată că astăzi nu-i fusese dor numai de Iutca, ci de o sute de ori mai mult îi fusese dor să-l vadă și să-l audă pe el cât pe ce să deschidă gura ca să spună ceva și să-l facă pe ea să-și mărturisească dragostea, fapt prin care putea și ea să-și divulge sentimentele pe care le avea față de el, când, pe neașteptate, îi căzu privirea pe propria ei mână împodobită cu un singur inel. Imrh gemu inima în ea. Lângă silueta lui Ian apărut deodată în fața ochilor ei chipeșul bărbat, care o iubea precum Andrei Murtinov pe ilenca lui. Ier seară venise la ea doar pentru câteva minute. Trebuie să te văd cel puțin," îi zise el. La noi domnește moartea. Mâine nu vin ca nu cumva să vă aduc boala. Dă-mi doar mâna în semn de noapte bună. Te rog, gândește-te cel puțin în vis la mine." La trezire mă va mângâia gândul că visez despre mine. Meditând la lucrurile acestea, Suzanka parcă auzea și acum în urechile ei această voce și-și imagină fața lui și apoi, cu mare greutate, reși să zâmbească slab. Acum trebuie să plec, căci am destul de Mersian până acasă și apoi până la Mortinov. Altfel se face prea târziu, zise ea evaziv. Ian rămase încremenit, Nu opri, și el însuși îi aduse copilul, apoi o însoții până la ușă. Acolo se opri și se uită după ea în timp ce, fără să se întoarcă, plecă repede până ce dispăru din ochii lui. Apoi el intră în casă și grajd. Îl mângâie și îl liniști pe duncio care sărea în jurul lui de bucurie, neștiind cum să-și arate dragostea. Dar Ian făcea totul ca în vis. Întors în casă, Rămase în camera goală. Oare ce se întâmplă cu mine? Se întrebă el neliniștit și-și apăsă fruntea cu mâna. Parcă nici mai putea rezista aici fără ea. Se aruncă pe bancă să doarmă puțin. De atâtea nopți nu dormise. Dar îndată ce închise ochii văzut din nou înaintea sa înfățișarea plăcută, silueta zveltă, fața încântătoare, ochii focoși, gura dulce și buzele roșii. Eu? Eu o iubesc, își zise el deodată. O iubesc așa cum o iubește Pavel pe Ilenca. Și apoi încetă să mai gândească, pentru că nu se mai simțise așa niciodată. Și Suzanca fugi din casa atât de dragă, fugi din apropierea acestui bărbat. Înțelesese că îl iubea și știa că nu are voie să-i aparțină, pentru că altcine va avea drepturi mai vechi asupra ei. M-am logodit cu Imrich doar pe jumătate, vreau inima să-i șoptească. Numai pe jumătate și totuși, o avertiză conștiința, el se bizuie pe asta. Și dacă l-ar lăsa acum, n-ar începe el din nou o viață păcătoasă, cum trăise mai înainte? Nu era o bucurie că devenise un om așa de așezat și atunci ea ar fi vinovată de lucrul acesta? Ea clătină din cap atât de violent încât chiar și Iosco o privi mirat. Ian nu-i spusese că o iubea și nu bănuia nimic despre simpatia ei față de el. Poate că dacă ar veni astăzi Imrich și ar promite solemn că se va mărita cu el, atunci nu o să aibă niciun subterfugiu, pentru că și Ian ar afla că ea nu mai este liberă, căci să-l lase pe Imrich ar fi cu siguranță un mare păcat. Ea se logodise cu el, ea-l din odinioară, lui trebuia să-i aparțină. Dacă el ar fi rămas un derbedeu, atunci ar fi avut un motiv să-l lase, dar așa lumea ar râde de Imrich și l-ar suspecta pe Ian, iar despre ea ar zice că nu s-a dus acolo din cauza iutcăi, ci din cauza lui Ian, ca să-i câștige pentru ea. Suzanka ajunse acasă și dădu mamei ei copilul. Îi spuse că trebuie să se ducă la Murtinovi și când se găsi în sfârșit singură pe câmpul liber, simți că trebuie să izbucnească în plâns de o durere încă necunoscută până atunci. Se așeză pentru o clipă lângă de siș și sprijini în mână capul greu. Ce să caute ea la Ilenca? Putea ea să mângâie? Exista oare pe pământ vreo mângâiere pentru asemenea suferință? Fetei îi se părea că nu, nu există așa ceva. Pentru câteva clipe vroia să-și imagineze ceea ce trăise astăzi. În fața ei stătea omul iubit, deși era departe, și se părea că-i aude vocea și că-i vede fața iubită. De n-ar fi fost Imrich, atunci gura lui ar fi spus astăzi ceea ce a știa de altfel. Atunci ar de acum lângă el și ar fi amândoi la fel de fericiți ca în cer, și apoi el s-ar logodi cu ea și ar duce-o pentru totdeauna în casa lui ca să nu mai fie niciodată singur. Ce viață frumoasă ar fi alături de el! Să poată lucra, să poată coase, să poată face de mâncare, să poată spăla pentru el, tutul pentru el. S-ar așeza și ea cu lucrul în atelier pentru ca să se uite la el în timp ce lucrează și să tăifăsuiască din când în când. Iar seara ar veni prietenii și-ar citi împreună Sfânta Scriptură și alte cărți bune, mai ales iarna. Ah, vai, ce viață frumoasă! Dar ce fac eu? Ce rostare să mă gândesc la asta? El nu va fi niciodată al meu. Eu îi voi aparține lui Imrich și el va rămâne singur. Fata căzu în genunchi, își puse mâinile împreunate pe un buștean vechi și începu să se roage printre lacrimi fierbinți. După vreo jumătate de ceas, părăsi desișul. Femeile vor trece pe aici în căutarea zmeurei sau ciupercilor, dar niciuna nu va ști că Suzanka Hrubic, cea mai frumoasă și mai răvnită fată din împrezurimile orășelului Z, ești înmormântase inima tânără cu dorul ei după fericire, ca să salveze în felul acesta un bărbat pentru care o invidiau toate celelalte fete, și care vedea în ea toată fericirea lui pământească. Da, acele femei nu o să afle că ea mormântează aici și dragostea, fericirea secretă a omului pe care îl trimisese Dumnezeu însuși ca să o salveze. Aceste clipe avură doar un martor și acesta trona acolo sus în ceruri. El vedea, auzea totul, și va răsplăti sacrificiul cu prisosință, așa cum numai el știe și poate să o facă. Citim cu privire la căderea omului că Eva, în grădina Edenului, a văzut că pomul era bun. A văzut. De aici a urmat toată povestea, de la a vedea. Bietul Ian a făcut și el aici o imprudență. A întârziat cu ochii mai mult decât trebuia pe Suzanca. De acolo a rugat-o stăruitor să mai rămână și a intrat în mari probleme și frământări De care putea foarte bine să fie scutit dacă avea grijă să nu rămână în prezența acestei fete Decât atât cât cereau împrejurările Și și atunci, atenție bărbați, mai ales bărbații tineri Când stai de vorbă cu o femeie, indiferent cine este femeia aceea Abateți privirile de la ochii ei și de la buzele ei Vorbești cu ea, dar ocolește Să o privești drept în ochi Și ocolește să-ți întârzie Privirile pe buzele ei Căci de acolo ai problemele Cele mai mari Dar în special, ferește-te Să stai în preajma unei fete Unei femei, fără să fii obligat De om una de situații Care te determină să stai în prejurul lor Aici a fost și greșeala marelui împărat David a întârziat cu privirile asupra Bacebei, în timp ce Iosif din Vechiul Testament a preferat să-și lase haina în mâna femeii decât să stea în preajma ei mai mult decât trebuia. Un român din California mi-a spus acum 25 de ani în urmă o vorbă mare pe care n-am uitat-o nici azi și n-am să uit niciodată. Dumnezeu ferește pe cine se ferește. Doamne Dumnezeule, Tată Ceresc, Dă ne te rugăm și astăzi lumina, harul și puterea să învățăm lecția aceasta, să nu ne jucăm cu focul ca să nu ne ardem, iar pe cei care deja am făcut experiențele acestea, fiind un caz fericit când ne-ai ferit, să ne ferim cu și mai multă grijă de acum încolo. Amin! Nu privi cu ochi trecutul și cu ochi spre Nu în soare și altă jumătate în nori, nu fi jumătate în soare și altă jumătate în nori. Nor. Apostolul Pavel în epistola lui către Galateni discută foarte mult deosebirea dintre lege și har, dat fiind faptul că galatenii, fiind înșelați de niște frați mincinoși, așa cum sunt numiți în epistola aceasta, se întorseseră la legea lui Moise și prin asta, cum ne arată cuvântul lui Dumnezeu, au căzut din har. Iar la versetul 12 cu care ne începe meditațiile de astăzi din capitolul 3, apostolul Pavel le spune Însă legea nu se întemeiază pe credință, ci ea zice Cine va face aceste lucruri, va trăi prin ele. Trebuie să înțelegem că tot ce nu se întemeiază prin credință nu poate ieși din sfera pământului, nu poate păși pragul vieții, nu poate gusta dulceața harului. Legea nu se întemeiază pe credință și de aceea nu poate scoate pe om de sub puterea blestemului, ba din potrivă, ea -i mărește chinul sufletului prin faptul că îi arată desăvârșit păcatul, fără a putea să-l scape de focul lui. Ea îl ațâță mai mult. Legea îi atâță mai mult patimile, cum vedem la Roman 7 cu 5. Legea nu se temează pe credință și niciodată nu va putea ajunge omul la Dumnezeu fără credință, cum găsim la evrei 11 cu 6. Căci credința te pune în stăpânirea harului nespus de felurit al mântuirii, pe când legea îți spunea, dacă vei face cu propriile tale puteri cu tare și cu tare lucru, vei dobândi mântuirea. Și omul care vrea să fie mântuit prin ceea ce face el, ajunge la deznădejde, văzând că tot ce zidește ziua, noaptea se dărâmă. Toate sforțările lui de a urca drumul al unecos al mântuirii sunt zadarnice. Se potrivește bine această trudă cu Sisif din mitologie care se căznea să împingă la deal o stâncă uriașă care, când era aproape de vârf, se rostogolea din nou în vale și cazna era reluată din nou. Cu toată dragostea spunea Sfântul Apostol Pavel când vorbea despre lege, zice el, pentru că cei drept, am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Acestea sunt versetele 18-19 de la Roman 7. Să fii mântuit prin propriile tale puteri e o trudă zadarnică. Numai aripile credinței te pot ridica pe înălțimea mântuirii pe această stâncă despre care vorbea psalmistul și pe care nu puteai putea ajunge la psalmul 61-2, Dumă pe stânca pe care nu pot ajunge, căci este prea înaltă pentru mine. Binecuvântat fie Dumnezeu, care prin Domnul Isus ne-a dat harul credinței pentru a ajunge la harul mântuirii. El ne dă și voința și înfăptuirea, cum scrie la Filipeni 2.13, altfel nimeni n-ar mai ajunge la mântuire. Chiar astăzi am avut ocazia să stau de vorbă cu cineva pe care l-am întrebat. Dumneata, cum crezi că se capătă viața veșnică? Și mi-a spus imediat, foarte convins, prin fapte. L-am mai întrebat atunci. Bine, dacă e vorba că ai putea câștiga viața veșnică prin faptele pe care le faci tu, ar mai fi fost nevoie Dumnezeu să trimeată pe fiul său să moară pentru noi? A stat și s-a gândit și a zis, într-adevăr, dacă s-ar fi putut prin fapte, n-avea rost Dumnezeu să-și trimeață singurul fiu să pătimească atât de mult. Și apoi i-am amintit din nou și Ioan 3.16, după care omul s-a convins că, într-adevăr, mântuirea nu se capătă, nu se poate căpăta prin ce facem noi, căci dacă ar fi fost posibil să se capete prin ceea ce facem noi, n-ar mai fi trimis Dumnezeu pe Domnul Isus Hristos.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 pentru a putea cuprinde dragostea lui Hristos, Mântuitorul nostru, care ne-a răscumpărat de sub orice blestem, fie al legii, fie al fără de legii, cum găsim la Tit 2,14. El, frumusețea Dumnezeirii, s-a făcut blestem pentru noi, ca să putem primi binecuvântarea cea veșnică a lui Dumnezeu. El, izvorul vieții, s-a dat morții pentru noi, ca să fim izbăviți de moarte. El, de săvârșirea Sfințeniei, s-a făcut păcat pentru noi ca să fim ridicați din abisul păcatului unde zăceam aruncați. Cine ar putea cuprinde în cuvinte ceea ce a făcut El pentru noi? Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii. Oricine crede în jertfa Domnului Iisus este scăpat de blestem. Cei care nu vor să creadă nu pot fi răscumpărați pentru că Domnul Isus nu răscumpără pe nimeni cu forța. El a plătit prețul de răscumpărare pentru toți oamenii născuți din sămânța lui Adam, dar nu se pot bucura de această răscumpărare decât cei care o primesc prin credință. Și cel răscumpărat se cunoaște prin faptul că nu mai este rob. Nici robul păcatului, nici robul oamenilor, nici robul legii. Cine mai trăiește în vreo robie încă n-a intrat pe deplin pe terenul răscumpărării, încă n-a rupt toate firele care legau de vechea lui existență, încă nu se poate bucura de ceea ce a făcut dragostea lui Dumnezeu pentru el. Cât de mult se întristează Domnul nostru scump, el care a plătit ce a avut mai de preț ca să ne răscumpere, când ne vede că nu avem încredere în ceea ce a făcut el și mai căutăm să facem și noi ceva. Asta arată că încă ne mai ținem de lege, arată că suntem încă sub blestem. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii. Să avem încredere în ceea ce a făcut El și să primim cu toată ființa noastră acest har. Bucuria slobozeniei vine numai atunci când sufletul se lasă cu totul în brațul Domnului și se încrede de plin în jertfa sa răscumpărătoare. Am mai amintit, dar mai amintim din când în când, pentru toți aceia care doresc neapărat să facă o lucrare în vederea mântuirii, de altfel, am amintit și cetățeanului cu care povesteam că am stat de vorba astăzi, dacă chiar doresc să faci ceva, Dumnezeu îți spune ce vrea El să faci astăzi în vremea de Har. În vremea Vechiului Testament, înainte de a veni Domnul Isus Hristos pe pământ, Dumnezeu le-a dat la oameni de făcut foarte multe. Avem cele 10 porunci plus toate celelalte care mai sunt acolo. Acum însă, după ce a venit Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, la Ioan, la capitolul 6, cu versetul 29, Domnul Iisus ne face cunoscută lucrarea pe care vrea Dumnezeu să o facem. Și spune așa Domnul Iisus, Lucrarea pe care o cere Tatăl este să credeți în acela pe care l-a trimis El. Aceasta e singura lucrare pe care vrea Dumnezeu să o facem, și aceasta fiind însă făcută tot din el și prin el și pentru el, căci o facem cu credința care vine tot de la el, cum scrie la Roman 10 cu versetul 17, credința ne vine de la Dumnezeu și ea vine în urma auzirii prin cuvântul lui Dumnezeu. Iubiți ascultători, mulțumim Domnului Dumnezeu că ne-a pregătit o mântuire atât de minunată Încât nu ne cere altceva decât să întindem mâinile, să-i mulțumim și să o primim. Este darul lui pe care îl putem primi tot prin harul și bunătatea lui și nu ne mai rămâne altceva decât să ne încredem în el. Și cum spune la 2 Corinteni, privind chipul lui, fața lui ca într-o oglindă, suntem schimbați din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Deci suntem schimbați, nu că ne schimbăm noi. Datoria noastră este să privim la Domnul Iisus Hristos să ne ocupăm cu El și automat Duhul Său cel Sfânt ne schimbă din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Amintim aici încheierea programului G022, G022 din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Laudă mulțumire, tatălui! Șiem prin Christos care ne-a adus omintuire, veșnic așum trai tot mai frumos, laudam și mulțumim Dumnezeu lui sublim, el ne tătă bun și sfânt, și încerc și pe pământ el ne bun și laudă și mulțumim, Dumnezeu lui Sublin. El bun și sfânt, și încerci pe pământ. El bun și sfânt, el ni